географію вчив, на магістра здавав. З тераси було видно довколишнє червоно-кам'яні будівельки, магазинчиків, готелів і медитаційних центрів для європейців, залишки старих добрих гіппі-часів. На стінах що ними був обнесений найближчий йога і медитаційний центр ОМ. Цікаво, скільки разів повторювалася ця назва. Зрештою, повторення її, як повторення священного складу ОМ, один із кроків до спасіння душі, чи то пак до просвітлення, якщо вже йдеться про буддизм. Було наліплено купу битого скла гостряками до гори. Таке практикувалося в Азії часто густо, щоб захистити оселю від небажаних відвідувачів. У Х'ялмера була своя версія щодо цього інженерного винаходу. Бачиш, йоги починають свою практику просто звідси. Але ж ти дурний, Х'ялмере, я знаю. Тобі скоро тридцять, а в голові дуля з маком. Сама ти дуля з маком. Це тобі скоро тридцять. А фігушки мені аж через сім років, а тобі на другий рік. Клочча ти старех, ялмарчику, але нічого, я тебе любитиму і старим, і товстим. Тільки не лисій, будь ласка, волосся це найкраще, що в тобі є. Х Ялмар помацав свою біляву пелехату голову потім зробив щось на зразок від стовбурчених вух із волосся і кумедно витріщив беньки на Марлу, зображуючи чи то покемона, чи то домовинка Кузю. Зрештою, ані старих радянських, ані нових японських мультиків він не дивився, тому Бог його знає, кого там він зображав. «Ага», – позіхнула Марла, – «знаю, всі підараси, а ми білочки» копірайт мій, старий як світ. Місто Катманду також здавалося старим як світ і пурпуровим, як застигла кров. Будівлі в центрі зовсім не скидалися на потворні коробки околиць, що їх Марла побачила спершу. Зрештою, околиці великих міст дуже рідко здатні викликати захват. Катманду було великим містом, але у старій його частині цього не відчувалося. Катманду було страшенно забрудненим містом, але у старій частині машини їздили рідше. Катманду було столицею бідної країни, куди біднішої за Індонезію чи Україну. Але в старій частині міста тобі здається, що немає квітучішої цивілізації, ніж ця. Атмосфера Катманду вбирала в себе геть усе, що тут коли-небудь ставалося. Вона зберігала запахи багряних рис буддійських монахів – Мелодії кінця 70-х, що їх тут колись награли, смішнючі гіппі на своїх розладнених гітарах, димок гашишевих самокруток, готових до продажу в будь-який час будь-кому і будь-ким, брязкіт антикварних тибетських срібних прикрас, що віддаються тут майже за безцінь, блиск лез знаменитих непальських клинків, котрі у тебе відбирають на митниці в аеропорту. Навіть якщо ти вигравіював там ім'я ліпшого друга, котрому й збирався подарувати клинок, митник не побридиться занести цей експонат до своєї приватної колекції, щоб йонуки змогли пишатися трофеєм свого діда. Атмосфера Катманду знала майже все. Зраду і смерть королівської родини, тепло тибетських вареників Момо, верески американських туристок і підошви альпіністів, що збираються на Анапурну. Не знала вона до цього часу, хіба що Марли Фріксен. Але це вдалося швидко виправити. Катманду можна і треба було б назвати Східним Амстердамом, Східноазійським Амстером. Ненавиджу цю тупорилу споживацьку моду називати міста Східна Венеція, Північний Париж, «Сраківська дошка». Марла давала відпір своїм же власним аналогіям. Просто ніяк не могла позбутися відчуття, що десь неподалік холодне море, настільки темні дерев'яно цегляні будівлі Катманду, скидалися на колопортові райони того ж Амстера чи порту. «Так, інколи тут пахне Португалією», – визнав Х'ялмар. «Ці подібності до двох дуже і дуже позитивних, розслаблених, Пофігістичних і просто психічно здорових європейських міст свідчили виключно на користь Катманду. Воно ніби увібрало в себе все найліпше з Європи, з одного з найліпших нецинічних її часів розквіту і парства, і пошуку нового в новому, не втративши при цьому свого обличчя. Тепер воно відбивалося у люстрі марлених беньок. Да видиви, який чувак. «Боб Марлі би заздрив. Азія в дредах і Растаманському береті. Кльово. Ану чи не запропонує нам купити гашику?» «Марло, наркотики зазвичай продають найнепримітніші перехожі. До того ж, ти ще той свій скарб, куплений у Любка Дереша з Акри, не використала на славу батьківщині?» угу. Погодилася Марла і скромно не повелася на десяток вічливих пропозицій щодо гашишу. Special прайс фор ю, my friend. кокаїну, екстазі, грибочків та іншого розмаїття психотропної провізії. «Це вже просто немодно», – резюмувала вона.